Azken egun hauetan, presondegien itzulia egin zuen martsa montparnazera heldu eta hasi dute manifestaldia POPi bazkele prizonien mentona zioen banderolaren gibelean. Aipatu bezala, pertsonalitate frango, bereziki politikoak eta anistasun handia. Euskal Preson eskubideen defenditzeko, Ipar Euskal Herriko irudiputatuak, Lazar Pruetal Azal, baina baita ere alderdi desberdinetako ordezkariak, Filip Putu adibidez, NPEako arduraduna, francaisco gobernuari konduak eskatzuz il faut que le gouvernement français euh, fasse des gestes aujourd'hui que ça avance politiquement et cette manifestation là c'est tenter tenter la chose quoi donc on espère bien que ça va que ça va marquer des points donc ben euh, je pense que ça fait partie des batailles à mener quoi faire reconnaître le problème et puis euh, et puis euh, occuper le terrain pour que un moment donné il y ait des reconnaissances de la part du gouvernement Philippe. NPA alderdikoa. Etzen alderdi ordezkatu bakaga EH Bilduk ere ordezkaritza zuen ainitza baina eurodiputatua den Josu Juaristi ere Frantziako hiriburuan zen. Ipar Euskal Herriko ekimena azpimagatu du baik eta bai Europako parlamentuan ere. Nik uste Ipar Euskal Herrian abiatutako bidea e, eraginkorra dela eta eraginkorra izango dela eta zentzu urtan bain itxarro pentsu naho. Oindela bi aste egontzan Ipar Euskal Herriko e, ordezkaritza e, jende askorekin bildu e, bilduziran Eta oso harrera ona e, jaso zuten. Nikuztet e, horrek e, eragina duela Europan e, ikusten dela, bueno, zertan e, aigean e, zerraridan e, mogitzen e, e, Euskal Herrian eta ze helburu ditugun eta eta helburu hiek e, giza eskubideekin e, erlazionatuta daude, baina baita demokraziarekin ere. Eta guk bideo horretan jarraituko dugu Europako legebiltzarrean hemengo mezua e, zabaltzen eta txikimendu gerota gehiago lortzen. Beste eurodiputaturik ere bazen Parisen egopikolojia alderdikoa José Bovet familiaren kondena bikoitza aipatzeko. C'est pas normal que des familles soient obligées de fer des milliers de kilomètres au risque aussi d'accident, au risque de de destruction des liens familiaux. Donc il faut qu'il qui soit traité comme l'ensemble des détenus et pas de manière spécifique. Eta burratzeko manifestaldian sektore desberdinetako pertsonak bait ziren, jendarte zibila, sindikalistak ere agertu ziren, euskal gain kanakiatik, mina, ez teka sindikatuko ordezkariak horretara du han ere olako zerbait bizi zantzutela. Eta unepak ule prizonier politik enkaidoni eta eta engan franz, metropoli galmo. Ia ula miga un amnestiz, ze posibu, duetan dane, efu fer Eta Frantzia doa fer un pat desizif polo pei basko. Ageriko Euskalegian ere lohtzen alden, ondoko egunetan edo asteetan, gibelapenarekin bilan oroko bat egitekoa izanen da.